ואכלת ענבים כנפשך שובעך, ואל כלדיך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך, וכתבת מלילות בידך, וחרמש לא תניף על קמת רעך.